بسم الله الرحمن الرحيم اقصر الذين ظلموا رجمك له الملائكه اغقصان ظلموا ذلمه كره دي وازواجهم ازدي ملغري دي جوڑا وما كانوا كسان تشدوي يعبدون بندگی کولا من دون الله سوا الله تعالی نا تهدوهم نوران کله الى صراط الجهيم طرف دلال جهنم تا جهنم تروان كي وقفوهم او ويدر ويدوئ وي انهم يقين دو دينا مسئولون اختنا كي ديشي سفوستوليشي ما لكم سوجد تاتو لرا لا تناسرون شده يوبل سر مدد نکوي مدد نشي كولي سچلو شد بلهم اليوم بل كذيب په دویبان نن ورځ مستسللیمون تابعداروي آجززي کوونکې وقبه او مخه مخ بشي بعض هم بعضې د دو دوینا عله بعض په بعضوبانې یا ت سا الونه پختې بهکې د یو بل نهطبپوسونه بکی قاللو وي بدو ینی کشرران ان نه کوم یسی نن تاسو کوم وي تتونه ناشر راتللی مونته ومانا قولو سرا، ان اليمینی دین حقنا، ان الراقل تاسو، من بمانا قولو، ان اليمینی پا زور بانده، یعنی دین نتاسو من اڑاولو، قالو و وی مشران بلن تکونو، بلکه نوی تاسو مؤمنین ایمان رادون کی، وما کان لنا او نو من لرحالیکم پا تاسو بانده، من سلطانن، هز زور، هز دلیل، بل کنتم بل کتازو وی قومن طاغین قوم سرکشان نا فرمان فحق علینا نو ثابت شوا کور شوید اپا منگ باندی قول ربنا فیتلا دی رب زمانگ دی عذاب انا لذائقون یقنا منسکون کی دی عذابیو فاغویناکم نو گمرائیتا منگرا ابل لیتاسو انا کننا غاوین زکا چې چه منگو گمراحان منگو گمراو نو تاسم گمرای تراو او قبل لئی فا انہم نو یقیناً دوئی با یوم ایزن پا دا غرز کی پیل عذاب پا عذاب کی مشترکون شریک بیو یو شان بیو انا کذالکا یقیناً منگا دا سی نفعل کار کو دل مجرمینا مجرمانو سرا انا هم یقیناً کانو اذا قیلا تی کلبو اویلشو دویتا لهم دویتا لا اله الا الله تی نشتا حق دار دی بندگی سواده اللہ نا تی نشتا بالزیمہ دار مشکل کشا متصرف و عالم الغیب سواده اللہ نا یستکبیرونا نو دوی بیلوییکو و لزان بی غدگنلو و یقولونا او دوی با ویل ائنا ایا منگا لَطَارِقُ پریګړو پریخودون دو کیو الہتنا خپل معبودان او خپل مددګاران لئ شاعر مجنون تو وجد شاعر لی ونینا داغه شاعر ددا لی ونه دي تدید خبرو د وج مون خپل مددګاران پریګدو نه نا، پریګو بل جا ابل حق بلکې راوړې دې حق پیغمبر پیغمبر سلام ورته حق راوړې او صدق المرسلین او تزدیقی کڑده دی, دی رسولانو اینکم یقینا تاسو اینکم یقینا تاسو لذائق العذاب العلیم خامخواست کون که دی عذاب دردنا کیای وما تجزونا او بدل نشی در قول تاسو تا الا مگر ما کنتم تعملون دی اغا عملونو چه تاسوی کول اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِينَ مګر بندگان دي الله تعالی چه بچ تل شي ودي مخلصين خالص څنګه انګ عبادت الله دره الله عذاب نه بچا تل دي اولائک دغ کسان لہم دیلر رزق معلوم روزي دا معلوم صفتون و علی رزق له فواکه هو فواکه هو میوه دي مکرمون او د دوی باندې عزت کیدلی شي عزتمن فی جنات النعیم فجنتون و دنیمتونو کی علا سرورن فکتختنو باک بوی متقابلن یو بلت مقاما گول بناسی فتختو پا قرصو پا چوکیو یطواف علیهم گردولی بشی پا دوی بانده بے کاثن کاثیر دکی ممعین در خاص شرابونا بایضا تک اسفین بایی لذت مزور کونگی بایی لیش شاری بی نسکن کوتا لا پیها نبوی باغی که غولون اپتونا سر در ولا هم انهایون زفون او نبو دوی لدی آغی شرابون اولتی ورزی کانگی بنا کئی و انده هم او دوی سر بایی قاسرات و ترپعین خذی باییانی بند لرونجی بایی نظر اقفل رخاوندانو تا خستهسترګ واللائ نقا سره په ترې غیل بندون کې به خپل نظرونو لرا په خپل خاوندانو غ خستهسترګوالهئ کا نه غون نه که بهوا کویا کې تو بعضون اغیدي مکنونون پټې سااتلی شوي په اخ له نو مخه مخ به شي دو نهله بعض په بعض باندې یاته سا الونه پختنی با کئی ده یو بلنا تپو سنا با کئی قال او بوی قائلون یو ویون که منهم دو دینا اینی یقیناً زو کان او لی مال را کرینون یو ملگره یعنی یقیناً زما یو ملگره یا قول اغب ویل اینکا چه آیات تو لمن المصدقین خامخاد منون کنئی توحید او در قیامت ترشتیا گرنی ضا مت نه ایا چې کله مل شو مونګه و کو نه او شو مونګطرااب خاوري عضامن او وړو کې ری ري نهله مدیون ایا موږله به جزاره کولی شيمون د کولی شو جذاپه کولی څځه قالله و به دا جنتتي هل ان مطالرون آیا تاسو ی وورخ کاره کېدون کې خبرې د هغهه یا وګورل ته کو بنئ نو پخ طلا نو خارب شي پره او وګوي ناغلرا بي سوال جهيم او مئ دوزخ کې قال وايي بد سړي ورتا الله قسم نه پ الله تعالی باندې ان کې تا يکينن از دي وي مز دي وي چې دوزخ تا کدي پوجي تام دي دوزخ ته ور زول لتر زود رغاول ارغلا ز دو غردولی ودی دوزخته ولولا نعمت او کنے وی احسان ده رب زمان نعمت ده رب زمان لکنتو خام خاصبوی من المحذرین ده حاضر کړي شیونه په عذاب کې ولله ربان انسانو کو بچی کړم अपमान نحنو بمیتین عیان یوم مرگیدونکو الا موت مگر مرگ زمونږ د روم ما نحنو به او نه یومونږه عذااب را کړی شوي موږله الله عذاب نرا کوه یو مګو تیر شو ان نه هذا یقی ن دا لهغول فوزول عظیم خا مخ کالو ده ل د دغه سې بدله دغه سې جذاه فلی عملل عمل دی کوي عمل کوون کې دغ تونو دې بدلر عمل د و عمل کوون اَذَالِكَ خَيْرٌ اَيَا دَا غَرَدِ نُزُولَن پر مِن مَسْتِعَا كِي اَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ اَوْ كَوُنَدِ الزَّقُومِ غَرَدَ کم یو غَرَدِ اِنَّا جَعَلْنَا هَا يَقِنًا گَرْزَ وَلِدَ مُنْغَ دَا وَنَا فِتْنَةً امتحان عذاب لِلظَّالِمِن بَفَادِ الزَّالِمَانُ اِنَّا شَجَرَةٌ يَ تا خورو جو چراو سی شنکی گی اصل الجحیم پم بیغ دی جہنم که پمین دی جہنم که اصل بیغ تموئی مین تموئی بیغ دی جہنم که بداو نشنشی طالعوها سانگی دیاغی ونچی دیاغی کاننہو تبوائی گویا که روحوس و شیعاتین سرو ناد شیطانانو دین مارانو شیطانو چانندی لے مراد تی مارانو سو نبت شکل فَإِنَّهُمْ ان غو یقیې ننداو زخیانله آکیونه خاامخه خوریبه منها دغېونې نه پهماللیونه نو د کوي ب دوي من ها دغې وې نه الګتون ګېډخ پهلیښېډې ثم بیا به ان نه لغم یقین دوی لره به سکل بهئ من حم من د خوټ کې دولو شوق گڑ بای گڑ سره خلق بای گڑون بای دستگرم و اوبو خود کی دل و اوبونا ثم بیابا انا یقینا مرجعهم واپس کېدل دل دو دی لئل الجحیم خامخا دوزق دو اور تاوی دو اور دوزق تاوی دو ورسللوی انا هم یقینا دوی الباو من اوبا مومی آبا هم مشران اخفل دوالین گمراحان غ نو دوی بهله م د هغوی په قدممونو پهې ادمونو باندې یخورراون زغلی دلی شل ان به خپل مشرانو قدممونو په روان شوې پلا ک پسو ددين په مقابل کې والله قدله یقین ګمرا شووو قبلله دد نه مخکې اکون او ولین ډیر د زړو خلکو نړوم بنوونه والله قدو پی ہم پا ہوئی کہ منذرین ویر ور کرول کنه پیغمبرو باندور و وګور تا کای په کان چه سرنگیشو عاقبت المنذرین اخری انجام دی ویر ور کړیشو ویر ور کړیشو خلقو انجام سوو شو الا مگر عباد الله المخلصین بندگان دے الله تعالی اغم خالص کوونگی عبادت الله لرا کہ بچ ساتلی شیوی دیو دَانَا نُوحًا نُوحًا و لقد نادانا او يقينن आवाज کړه او مونږ تا نوح ان نوح علیہ الصلات والسلام فلانعم المجيبون نو ډېر خو یو جواب ورکون کی مونږ الله ک جواب ورکا وانجیناه منال جنو اسلام مونږ اجزیو کا مدد هو سمردتو وانجیناه خلاص کړو مونږ دې واهله ود د کورنۍ منل کربل عظیم د غم دلینا بیا ځان شي بته و جعلنا او غرزه مونږه ذریته او اولاد دغه هم الباقين دوی باقی په دنیا کې آباد موکا و ترکنا عليه او پری هودلې مونږ په دا باندې تل اخرينو پرستانو خلکو کې روان تلک تر قیامت سلام على نوح سلام دیوي په نوح عليه الصلاه په مخلوقات کې ان يقينا من مغا دغشان نجز المحسنين بدل ور كهسا عمل كون کو تا انه يقينا انو حال سلام من عبادنا المؤمنين ذ بندگانو زمو مغ نا و چې مؤمنان دي ثم اغرقنا الاخرين بیا غرقل مندوس خلق وان ان من شعته او يقينا د غاغي د دلینا قام ايبرهيم خا عليه السلام او نو اسره دلینا از جاء ربو کل چراغ ايبرهيم عليه السلام خپل رپتا ب قلب سليم فذر الروغ مود یعنی پاکو د شرک او د کو په د نارواونه از قال کل حويل دي ايبرهيم عليه السلام له ابي خپل لارتا و قومه خپل قومتا ما ذا تعبدون د عبادت کوي تاسو د چا عبادت کوي ايف کان ايا درو الہتن معبودان مددگاران تون الله سوا الله تعالی نا تريدون غوا له تاسو پما ظنكم نو سو ګمان دي تاسو برب العالمین ورب مخلوقاتو باندې صدا تاسو مددگاران نیولی دي ورب مخلوقاتو سو ګمان دي نظرنو وکتلو ابراهيم عليه السلام نظرا قتل تنجوم استروكي بريو قتل فقال إبراهيم علیه السلام إنه يكيناً زا سكيمون ناجوده مستاذ عمل دواجه فتولو أنهو روان شل دوئي ده أغنى مدبيرين شاگر زون كي اغيه پريه خود يلالل نو فارغ شفراغ مانا پت راغ دوئي آلهو تا معبودانو تا إبراهيم علیه السلام اغيه چو خلق چه افا سيل سلال لما معبودانو تا إبراهيم السلام راغيه پهقالونو ووی برمال سلام اللا ت کوون آیا تاسو ولې نظر شکررانې خلق را وړی د دی دوتانانو شوخوا کې ښې چې دا پاهکهړه د بیاقولون لک وې او ت خورده وې بابا خورده ده نو بر ما السلام ولې نخورې تاسو ما لکومڅجه د ستاسو لر الله تنتقون چې خبرې نه کوي ې نه کوې خوړله نه نو شروعور شوي برمال سلام ع هم پههغوی باندې ور بند پا وخلو سر بل جمین پا خیلاص بانده کلک کلک گزارنه ور کول فا اقبلو الیهی نو مخاموشو اغ خلق دو طرف تا یزی پونا منده وخلی ابراهیم علیہ السلام تا منده واری قالهو ابراهیم علیہ السلام اتابدونا ایا بندگی کوي تاسو ما تن خیتونا دیاغو سیزونو چی پلا سنو ایک کنوستل کوئی پلا تاسو والله اللہ تعالی چ قلقکم پیدا کړی تاسو وما ما تعملون او تاسو عملنا قالبن له او ول خلق جوړ کړی د د د پارا بنیانن یو آبادی دلرا فل، فل جحیم پا او آبادی په القوه نوې ورځویدل را پنفل جهنم په غور کې زه جوړ گور بلګه دا ورځوید په ارادو به نو وخت نو دی خلق شي او کړی داسي هغه سره کئی دنس چلول فجعلناهم الاسفلیل نوگردولمون دوید زلیلان دوید چل میں زلیل کدا خلق میں زلیل کا وقال اویل ابراہیم علیہ السلام انی یقین انزو ظاہبن زمتلون کے یما الاربی طرف در رب طرف تخفلتا سیہ دین خامخا ماتا بلا روخائی ربی حبدی ای رب زماؤ بخی ماتا بچے من الصالحین در نیکانونہ تبشرناهو نو زیر ور کو مون اغا ت ابراهيم تا د غلام حليم په حالق صبرناک سارا چې تاسو زيو صبرناک په لما نو هر کله کې بالاغه اور سي د لودازوي ما هو ابراهيم السلام سره اسايا د کار کاولو منډه کو لرل کا د منډه شتا قال او اي ابراهيم عليه السلام يا بني اذيا ان يقينن جو ارا وينم تعالرا فی المنامی فا خوب کی انیچی یقیناً زا ازباحو کا زبا کومتا زبا کومتا فنظرنو تو سو چوکڑا او گورا مادا ترا چه سرائی لریتا زو خود خوب زبا کومتا سرائی دا قال او ویلزوی یا عبتی افلار الزما افعال اکرتا ما تومر امر اغچ تاتا سوکم کی دیشی ستا جیدونی زردا چه او بمومی تو مال را ان شاء الله <سؤال> کچیر تا الله <سؤال> پاکو غواړي من الصابرین <سؤال> دے صبر کونا نا فلمانو هر کلا اسلامات غاړ کې خودل د دواړو حکم دی الله تعالی تا وتلغو او سملو یې رازې للجبین په اړه د سرباندې په مېمانه په اړه سملو عذاب ها کويه ونادینه او आवाज ورکومنګ الله پاک وای ابراہیم علی السلام تا و ناد ای ناغو اوازور کو منگا اغتا انددی خبری یا ابراهیم جا ای برایم ای سلام ای یا ابراهیم قد صدق تر رویا یقیناً دشتین اکروت تا خوب لرا انا یقیناً منگا کذالک دغشان نجزی المحسنین بدلور کو منخیست عمل کون کوتا الله باگا گا بچ که اسمایل بچ که انا یقیناً دا له ول بلاءالمبین خامخ ازمائخ اخدارو لیم پہانو کار وا فدائنا او بدل ور کلم اگتا بزیبیحین عظیم یو حلال شویل لئی ان لئی قربانی اگ بدل ک ما ورکا اگر ګڑ راغا یا دنیا جلپ مسلمانان دا قربانی ک دا اگر بدل دے وترقنا لئی پر خود العموم پاږ باندې ال اخرین پرشتنو خلقو سلام علی ابراهیم دا خبره جس سلام دیوی پای برم علی السلام باندی کذالک دغشان نجزی المحسنین بدل ورکو منخ خیستا عمل والو تا خیستا عمل کونکو معهدینو تا اینهو یقینا دیو من عبادن المؤمنین زمونگ بندگانو ممنانونا و بشرناهو او زیر ورکو منخ دتا بی اسحاقا بی اسحاق علی السلام سارا نبیین چه نبی من او مین صالحین ده نیکانو ناو و بارکنا علیه او برکتنا وا شون پاغه باندي وا علی اسحاق او یعقوب علی السلام باندي و من ذریتهما او د اولاد دی دغالو نا مخسینون چه سوخ استعمال والا ری و ظالمون او سوخ ظلم کوي لنفسه خپل ځان باندي مبین اختارا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ فَضْلًا عَظِيمًا أَوْ يَقِينًا إِحْسَانَ كَرُومًا عَلَى مُوسَى وَمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ بَانْدِي وَهَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَانْدِي وَنَجَّيْنَا هُمَا أَوْ خَلَاص كَرُومَنْدِي ضَارَا وَقَوْمَهُمَا أَوْ قَوْم دِي ضَارُو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بِغَمْلُو يِنَ دِي مُصِيبَتْ لِيْنَا وَنَصَرْنَا هُم أَوْ مَدَتُو كَرُومَنْدُو إِشَارَا فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ زَوْرَ وَر فِي زَوْرَ و شُطُ دُشْمَنَانُ وَآتَيْنَا هُمَا او ور کړو موږ دوی ته کتاب الْمُسْتَقِيم خُ اخْفَارُ کو نو والا واضِحُ كُنُوَالا وَهَدَيْنَا هُمَا او هِدَايَت نو ور تکړو او پاخ کړو مو پاخ کړي نو دوی لاره دې دوړو لاره صِرَاطَ الْمُسْتَقِيم پلارني غ باندې ان کلک په دیساملاري برابر کړی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا او پرِغُدَلِو مُنگ پا دی دوارو بانده تل کې پر روستانو خلقو که سلامون چه سلام, سلام دیوی علام موسف و موسالسلام و حارون و حارون علیسلام بانده اِنَّا کَذَالِكَ یقیناً مُنگا دَغَشَان نَجِزِل مُحسِنِين بدلور کومون خیستا عمل کونکو تَموهِدینو تا اِنَّا هُمَا یقیناً دا دوارا من عبادن المؤمنین زموند بندگان و مومنان و نهو و انا الیاسا او یقیناً الیاسا علی السلام لمن المرسلی خامخا دیر رسولان و نهو پیغمبران و نهو از قال کلچویل یدو لقوم اخفل قوم تا علا تتکون آیا تاسو نیرے گئی آیا نبچ کی گئی در شرک تاسو اتدعون اي رابل تاسو په حاجتونو کې بالن بالردا ګوتو وتذرونا او پرېږدي تاسو اعتن الخالقين خيست شکل جوړون کو نه الله پات الله ربكم چې الله دې رب تاسو او رب ابائكم خانو الاولين او رب دې مشران تاسو کوپانو قانون رب دې او تاسو مربياګم پرې خو فكذبوه رو جن او ویل اغه درو جن کو الله سلام فانهم یقینا دوی لا محذرون خامخه خام حاضر بکریشی په आजाद کې الا مگر عباد الله المخلصين بندگان دي الله تعالی مخلصين اخلاص کو یعنی بچاتل شي وي ورت رتنا عليه او پرې خود مونږه په د باندي نیلیاس باندي فل اخرین کې سلام علی الیاس سلام دی یلیاس علی سلام باندې ان کا ذالک یقینا مونغا دغشان نجزل المحسنين بدل ورکو مونخه عمل والوتا انه یقینا دا من عباد المؤمنين سو مونږه بندگانو مؤمنانو نو وا ان یقینا او یقینا لودن ل تعالی سلامو ل من المرسلين خامخادر رسولانو پیغمبرانو ایز نجیناو کلچ اخلاسی ورکر منگ آغا لرا و احله و او دیگر کورنی لرا اجمعین تولو لرا ایلا مگر اجوزن یا بودای و ایزا دخزر فی الغادرین پا پاتی چی دون کی عذاب کی تم دم مرن الاخرین نور خلق رسکنی و اینکم یکینا تاسو وار تیرے گئے خامخا علیہ قدوی باندھے مصبحین دے صباح وقت ہی مکی والوں تو وے ودل لیل اوذ شب جیدے جنازے سالタルتے بچے اخ ناراضی ماس تشفی رسے اطلا تاقلون نو آیات سو دے عقل نہ کار ناخلے وان یونس او یقینا یونس علیہ السلام لمین المرسلین خامخا او دے پیغمبران نا اذ اب تکل چلاس بي اجازة تا الالقل كيشتاي تا المشون چه دکه کرشه و هيت ورغي پسا هما نو خسن اوکرا فا كان من المد حزين نو شو ده ده آغا خسن وراو تلشونا خسن ده ده راو تلشو قل تقامه الحوتو نو تير کرد دل رمئي وهو موليمونه ده وزان ملامتهون که فلولا انهو لو کچری نو ویدا کان نیمال مصبحي د تسبيح او ان ګونا لا لا بي ستي بتمه ني سارشوي به پجډه د مئيکي اله لا يوم يبعسون تر ورځي دو بار کن پورې د قیامت پورې تنبزناه نو غرض ومغدلره بالعراي پډا غباند او هو سقيم او دغ نا جوړو و اَمْدَدْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً اَوْ رَأَيْتُ قَوْلَ شَكَ مَنْ قَدْ بَانِي ونا مِي يَق مِي يَق سِين تَقْسَم دِ کَدُونَ تَقْدُو قسم تو اونم بيشنا کا و ارسلنا فَوْلِي گُل مونته اله مئاتن يَوْلاد کا اَلْفِن مئات اَلْفِن سُلْذَر او يزیدون بلک زیادت دلا غیا زیادت پکا تو کتون کو په نظر یا زیاتو منګارا کولیګ ارتا فامنونو ایمان راغللو چې هغه خلق پمطانهم نو پیداوار کې موږ هغه ته په دنیا کې الٰهین تر څو یو وخت ته پوری